Така, минавам на втората идея, африканската мъдрост. За нея сме говорили и пак ще продължим. Трябва да бъдеш много храбър, за да издоиш лавицата. Казва се също, че е много лесно да се качиш на гърба но как ще слезеш? Така. Измислената история има седем версии, Истинската има само една. Ако слънцето би изграло посред нощ, би се открило, че не само хиените са лоши същества. Значи, че не само хиените са лоши. Никой не знае от какво ядене слонът е толкова голям. Човекът умира не от старост, а от смърт. Не вземай в голи ръце таралежа. Накратко само ще кажа. Предварително се подготви, когато пристъпваш към трудни неща. Това е един от преводите. Когато в кафеза няма птичка, няма и крадец. Малко по малко и костенурката ще стигне до Индийския океан. Запази по-добре главата си, отколкото шапката си. Казано по друг начин. Духовните неща са по-важни от материалните неща. Пилето, което се навърта най-близо до майка си, получава опашката на скакалеца, наградата, т.е. послушното дете получава светлата част на своите родители. Кокошката също знае, че ще настъпи зората, но тя остава на петела да я възвести. И най-способният човек, не може да оближе собствения си гръб. Един малък превод. И най-голямата способност си има предел. И най-голямата способност в човека има предел. Разбира се, ако Бог влезе, вече той може да надрасне предела, но това е друг въпрос. Така, човек се ражда, ражда се и някъде и неговият неприятел. Само ще допълня. Ражда се неговото развитие, по-дълбокото му развитие. Усмихни се на смъртта и ще я преодолееш. Ако имаш усмивка, ще се справиш с тигъра. Т.е. с трудността. Ако можеш да представиш на каквато и да е трудност усмивка. Усмивката на душата, на духа. Всъщност те са винаги усмихнати. Въпрос е да го осъзнаеш. Ако имаш усмивка, ще се опазиш от бурята. Иначе бурята е буря. Значи, ако имаш усмивка, ще се опазиш от бурята. Който успее да проникне до дъното на изпитанието, той ще познае своят баща. Той ще познае своят баща. Когато имаш слънцето в себе си, тъмнината вече не е враг. Значи тъмнината вече не е враг. Истинският човек диша като слънцето. Той диша в ясната светлина. На погребението не оплаквай умрелият а своето невежество. Не оплаквай умрелият, а своето невежество. Лошо е, когато си умрял преди погребението си. Вътре в пламъка е топло, защото в пламъка има сърце. Ето вижте, проста народна африканска мъдрост, но чиста. Честността. Честността е освобождение от тревожността. Много простичко, много ясно и много често казано. И много мъдро. Честността е освобождение от тревожността. Усмивката предчества историята. Тя е преди историята.